Сънищата на Йосифа 2 август 1914 година София. От сборника с неделни беседи, сила и живот, том 1. А Йосиф видя сън и приказа го на братята си. И възненавидяха го още повече. Битие 37-5-11-39-1-23.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 Ние виждаме, че в душата на той млад човек царува Господ. Всяко нещо, което иска да извърши, той по-рано претегля с тази мярка, дали е право, дали е угодно на Господа или не. Той знаеше неприятностите, които можеше да проистекат от неговия отказ да изпълни волята на една такава жена, но пак предпочете да страда, отколкото да се греши. Подери тази изпитня, наистина той намери затвора. Но Господ и тук му помага.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 Сега се туря мъжът на изпитание. Тази същата змя бе, която изкуси Ева в градината. Виж, ако вкусиш от това дърво, какви знания, каква сила ще имаш, ще станеш като Бога. Ева се поддаде и каза, за слава съм готова, мога да го сторя, защото то беше формено изневеряване. Тази същата змя се представи и на Йосифа във формата на жена и му каза, ела с мен. Но той и каза, не. След това дойдоха страданията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 Пак размътва водата. Сега вече иска куприне на рокля, часовник, да отиде на разходка. Хайде на! И отговаря мъжът. Но този мъж един ден пропада. Няма пари. И какво прави? Взема, че избягва. Значи езерото присъхва. И изгубва рибата си и дори водата си. Какво тогава жената ще мъти? Да мътим постоянно живота, да смущаваме себе си. Това не значи да разбираме живота. Ще мътим, ще мътим.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 Баща му е съзнавал това, но братята му са мислили, че баща му го обича заради някои външни качества и се го предали. Но при каквито условия и да го туреха, характерът му ще, ще пак да го издигне, както и го издигна. Поради неговите ценни качества, господарята му го поставя на високо място. Друга на изпитня, го туре в затвора, но и там се издига. И най-после Господ го изважда от затвора, дойте той прекарва, че ли сте колко?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 Но за да излезете пред фараона, трябва да минете през три етапа. То са три училища, три курса. Първият – при бащата, вторият – при тази жена, която го изпитва доколко е целомъдрен. И Йосиф даде много добър изпит – остави дрехата си и избяга чист. Какво значи да оставиш дрехата си? То значи да оставиш на металото на душата си – плата. Светът ти казва, като унази жена –